Hoje, a 15 de maio na história. 1756 começou a Guerra dos Sete Anos entre França e Inglaterra. 1915 foi fundada nos Estados Unidos a maior empresa de telecomunicação do mundo, a AT&T. 1930 Primeiro voo comercial realizado com uma enfermeira a bordo do avião na rota Oakland-Chicago, nos Estados Unidos. Elas receberiam o nome de aeromoças. A ideia foi da enfermeira Ellen Church. Em 1958, a União Soviética lançou a nave espacial Sputnik. Em 1970, a moeda brasileira, que era o Cruzeiro Novo, passou a ser apenas Cruzeiro. 1988. Começou a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. 1989. Mikhail Gorbachev promoveu a reaproximação da União Soviética com a China 30 anos depois que brigas fronteiristas afastaram os países. Esses são os fatos que fizeram o dia 15 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.